Kulturno umetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umetnička programa od edukativan karakter. Ekonomija kulturna umetnički program edukativnog karaktera. Ja, program kultuartistik me karakter edukativ. Kulturno umetnički program edukativnog karaktera. Kulturno umetnički program edukativnog karaktera kulturno umetnički program izobraževalnega značaja kulturno umetnički program edut up for you, in every corner of this town. And so you learn, the only way to go is underground. When there's a trap, set up for you, in every corner of your room. And so you learn, to go is through the Underdog dog zoo and if you want it you always have to make your own fun and I sit up for dog leisurely sigh the local cultures are dying and dying the program bro us are buying and buying and our oh, psycho freaks they are still trying try and buy between their father's lies. And Boy Scouts ask, Pa, where do they go? They go to the country that they only know. Just like the meanings, they lay between the lines. Between the borders, the real countries hide. Their strategy was so they advertise. Their strategy of being is one of In your face disguise oh, oh, oh. through the roll the row bumbo and all the system swirl bit disco bumbo around the stump of bigger tree over je kupek bez tehničkih problema. E, gogol bordelo i through the roof underground. Fonecki preslikano. Dobroveče svima i dobrodošli u 57. kupek. Sa vama večeras Dejan, Jelena i Anja. Molim moje kolege da se pozdrave. Dobroveče. Dobroveče. Anja, nastavi, molim se. Dobro ti ide. Jel' da? Pa ja sam primijetila nešto, a to je da uh, u ove dvije godine Kupek nije bio bogatiji kao večeras. Dakle, program nam je totalno potpunjen. Ka u potpunjen. U potpunjen. U potpunjen. To, ćemo, to ćemo zaključiti vjerovatno na kraju, kada završi sve. Ali je. <laughs> pa da, pa sad se ja osjećam kao da mene neko intervju iše. Jeste, da. Večeras će kupek možda trajati duže od dva sata, što nije zapravo prvi put. Što je već možda repreza rođendana? Već je, već je trajao zapravo nekoliko navrata i duže od dva sata i po tri sata, naravno uvijek sa razlogom. Mm, večeras taj razlog nikako nije uh, ostavka pape, ali večeras je zapravo nešto o čemu će vam sada Anja i Jelena malo više uh, reći a ja ću se uključiti s vremena na vreme i tamo kasnije, pa izvolite uh, pa redom uh, budući da smo već kako smo i najavili tako bogati da se prvo osvrnemo na prošlo nedeljni kupek i temu slovensko, slovenskog tedena glasbe kojem smo posvetili cijelu jednu emisiju tako da posvetit i malo ove i osvrnut ćemo se na neka dešavanja koja su protekla i bila zanimljiva da se to još malo o njima popriča. Onda ćemo imati gosta, jel tako? Da, da, da. Imaćemo gosta, dakle dolazi nam Boris, frontman repetitora, a poslije toga... Ja moram samo da dodam da je Boris isto bio na tom slovenskom telinu glazbe, Pa je to možda nekde ajde razlog zašto smo ga upravo pozvali u ovu epizodu kupe kao nema neku drugu. A posle toga? Pa da, tema je za razgovor mnogo. A posle toga e, bavit ćemo se šabačkim undergroundom u Beogradskom podzemlju koji se trenutno dešava. To je počeo je juče, 11. februara i traje sve do 16. I pričat ćemo dosta o to jedno i divno lokal patriotskoj inicijativi koja je evo krenula na mini turneju ako tako može da se nazove Nije još uvijek mini turneja, al najavljuju da će biti i da ne samo Šabac nego i brojni drugi gradovi a pre nego što mi krenemo sa vladom studio, ovaj možemo opet malo da se vratimo do Slovenije. Tamo negde sredina 80-ih godina via ofenziva i pogovite sami tako Dakle, kao što smo rekli, ostrat na prošlu nedeljnu emisiju, samim tim je na slovenski Teden glazbe. Informacija iz prve ruke, dakle, čovjek iz naših redova je gostova u Ljubljani, bio je gost jedne tribine koja se bavila pitanjem radio interneta kao jednog relevantnog medija. Sad, koje su to pitanja koje su se protezala, koje su teme bile aktualne, da? Više će nam reći on, a to je naš kolega Vlada. Zdravo. <laughs> Dobro večer. Pozdrav <laughs> za slušalce Kupeka. Čekajte samo malo da eh, ovako se namestim, sad mi je malo lakše. Pa da, uh, slovenski teden glazbe uh, od sada, kada je to bilo, <laughs> koji datu. Petog do osmog, kada ti Petug, si bio u četvrtak. Da, da, da. Četvrtak uh, bilo je, bio panel na temu budućnost internet radija. Uh, panel organizo, su organizove naše kolege sa radioterminala uh, iz Ljubljane. A pored mene sa NoFM-a, su bili još momci iz City Radija Trieste, iz Trsta i uh, naše dragi kolege sa Radija 808 iz Zagreba uh, pozdrav je od Zatopsija i ovim putem ilko Čulić i ostalim <laughs> cela ekipa da, mislim onako generalno interesantan interesantan ijan panel uh, gde je moglo da se čuje kako je to u da kažem, na tom našem regionu funkcionišu uh, nezavisni mali, ima nezavisni male radio stanice, na koji način dolaze do, do fondova, na koji način uh, uspeva i da organizuju program, uh, da održaju neki entuzijazam kod ljudi koji se bave time. I nekako generalni zaključak je bio to da para para nema, para nema nigde. Ovaj, Što je nije neka novost. Da, i da svi moraju da ne, da smisle već neki alternativni načini uh, na koji će jednostavno moći da finansiraju sve to. Eto, ljudi Zagreba su uh, podigli malo tu produkciju na ozbiljni nivo, rade neke uh, reklame, ujedno uh, imaju komer, malo komercijalniji program, uh, i, ali uspevaju nekako da pored toga i taj neki underground e, i neku elektroniku i sad su već malo krenulite neke uzbilnije priče kao što su live streamovi sa, sa festivala dole po obari, obali uglavnom ovih elektronskih kao što su Outlook, Dimensions i, i sl. E, ekipa iz Trsta, e, s druge strane, onako... Ma, malo starija ekipa uh, ljudi koji su već duže vreme na, na radiju u Trstu uradili, pa su uh, nekim propadanjem tog gradskog radija napravili sami svoj City Radio Trieste. I mislim da je kod njih nekako sve to na, na entuzijazam i na sami financiraju taj radio, sami ga nekako guraju i to je to. Tako da je <laughs> slična neka priča kao ovdje kod nas. Od prilike. Dobro, ono što hoću da ti pitam, št, kako ti se čini, gde smo mi, to jest, gde je u odnosu na sve učesnike, Beogradska a mreža Internet radija i u kakvom je ona položaju u odnosu na ove druge to jest ima li nade Čekaj to to pitanje ima pod pitanje kakva mreža <laughs> a, n, n, U smislu ne, mislim pomenusi uh, da, da, da, da, No FM da. pomenusi iоš jedan radio uh, generalno Nemoj se misliš da misliš na, na na beogradsku mrežu Internet radio koja nažalost ne postoji niko nije u naštu mrežan ovde e uh, među internet radima poznajemo se možda sa par ljudi ali ko to je to je to niko ne nema nikakvih nekih saradnje uh, dok ne znam evo Pričali smo nešto tamo do tome kao kako bi šta bi mogli nešto radimo zajedno, kako da napravimo. da naš ne, ne mora to da bude baš uh, samo, čak i radijski program ili razmjena radijskog programa mogu da budu uh, neke akcije, neki koncerti gde bi oni povukli neki bendove odande, mi neke bendove odavde, skupili se negde na nekom trećem, petom mestu, nije ni bitno i onda pravili tako neki udruženi radijski akciju u projekat šta god. Pa da, to, to je lepo, zapravo e, prošle nedelje Maša koje, e, sa kojom smo se čuli preko Skype-a, ona je zapravo i rekla da je to jedna ideja postojanja slovenskog tajdena glazbe, to e, razmena iskustava, razmena znanja i prosto nekako da to teče sve, taj fluid među gradovima bivše države ili regiona, kako je to sad popularno da se kaže. Da, pa, je, pa jeste, stvarno, stvarno je bilo ljudi ovaj, iz, iz celog regiona. Uh, malo manje ekipe iz Makedonije, to jebem liga š, sad, šta je tačno se dogodilo. Ali, ovaj... To, da, stvarno su svi bili nešto raspoloženi za, za komunikaciju. Bilo je dosta bendova, mladih koji su dolazili i, i ovaj, donosili svoju muziku na preslušavanje. E, imali su tu priliku da dobiju neke komentare od raznih e, menadžera, e, programskih nekih e, kulturnih institucija po, po celom regionu, kao i ljudi iz festivala, e, iz regiona i već tako kao vi to rekli uh, muzičkih uh, entuzijasta kao što smo mi saradili. <laughs> Ali misliš na uh, mlade bendove koji nisu bili na oficijelnom programu? Da, da, da, da, oni su postojao, postojao taj jedan program preslušavanja, da su da su mladi bendovi donosili svoju muziku i onda uh, Su ljudi to iz festivala, iz razni ti progromski menadžeri i tako dalje i preslušavali tu muziku i onda im davali neke komentare šta misli da je dobro, šta misli da je, možda može da se promeni i tako pa, dalje. To nismo znali i lepo da se to desilo. Pa da, pa da bilo je, je ovaj tog finog, finog programa preko dana. Dobro, e, sad mislim sve to lepo i desila se komunikacija i desila se ta razmena svega, ali hoće li se prosto u toku godine do sledećeg e, organizovanja slovenskog tedena glazbe desiti nešto konkretno? Šta misliš ovo? Pa, verujem da, verujem da su neki bendovi uspeli sigurno da, da nađu sebi neki uh, kontakt za eventualno nastupanje na nekom festivalu ili možda dogovorili neki, neki koncert u regionu. Uh, mi ljudi sa radija smo imali neku svoju priču, opet sa druge strane, oko nekih naših zvučnih ludila, gde bi išli tako da snimamo koje kakve predele naše divne, bivše zemlje. I mislim da, ne znam, vidjet ćemo ga da će nešto od svega... Bilo togleda. glavo gorla ili tako nešto. Ne, ne, ovo su, ovo su neke, neke morske... Supa. Morske, kako se daš zovu... Morske orgulje. Zazdrav. Morske orgulje. Da, da. U Zadru? Tako je. Lepo, znači, sučeni sat. Divno, ja sam mislila možda ćete snimati stada ovaca, koza... Pa, da, usput. I što ga sve ima pod amacima. Da, sve što nam naleti usput pod mikrofon, to, to ćemo sve da snimim. Gusle, gajde... <laughs> Bilo bi zanimljivo snimati ljude kako pričaju, ali postoji dan problem što je dokazano da... kada, tako da kažem, lingvisti dođu da snime u nekom kraju, brdu, selu... ljude kako govore... Kada se uključi diktafon ili već našto se snima, oni promjene, govori, pričaju, puno ispravljuju. Aha, pa da, pa, pa mogući, mogući. Dakle, to je mali problem, ali dobro, sad smo odlutili previše teme. Uh, pa, to je to, ali suma sumarum festivala, dakle, internet radio je zapravo budućnost radio. Da, pa ne, pa, nekako smo svi na kraju se složili oko toga da, da uh, prvenstveno da u internet radio najbitnija je ljubav. I da, da svako od nas tamo se nevjerovatno godinama ono, pali ložišta god na taj, na taj radio, na tu radijsku komunikaciju, da to je to nekako ono, broj jedan zašto se bavimo time i dalje. I bez nekih para, bez nekog prevelikog ne znam, šta god da, da bi trebalo da se dogodi. Ovaj, mi ćemo to i dalje da guramo. Eto sad, svako na neki svoj način, neko kroz projekte, neko kroz tu i tamo neku, neku organizaciju koncerata, nekih drugih dešavanja uz koje je onda radio bude kao neki prateći program, pa eto i tu se onda uspe da se bar nekako malo plate, plate neki računi, tako da generalno vidjet ćemo, valjda će da, da bude dakle, nešto. Dakle, biti je da se držimo skupa i da se volimo, to je. Pa da, pa to, to je. To je poruka izljubljani. Da. Uh, Vlado, hvala ti. Mi sada opet ćemo da se vratimo na ono što smo poslušali u prošloj emisiji. Dakle, to su bendovi koji su nastupili na Slovenskom tjednu glazbe. Kill Kenny, Bro i Berli Modern. Pa da počnemo. Puni ljubavi. just like me I had a dream but I can't remember I think it was you and I will baby you and I will do the bam blam blam I see you, dalla be so i could see the child. Got yeah. us. Na internet radio u Srbiji, možda bi zapravo prva stvar o kojoj bi trebalo razgovarati, naći provajdera koji će vam garantovati ne pucanje interneta što se malo preupravo desilo u živo u ovoj emisiji, ali ukoliko smatrate da ste nešto propustili, imat ćete prilike već sutra... Na strani The Kupek, odnosno na strani bloga Kupeka i Mixclouda Kupeka Da poslušate ovu emisiju iz početka. Nadam se da vama internet neće pucati Dok čekamo Borisa da dođe u studiju i da malo porazgovaramo sa njim Poslušat ćemo sve da zaboravim sa njihovog prvog albuma Sa njihovog koga repetitora Čekali smo ga malo duže nego što smo planirali, ali za doborog gosta nikad nije kasno. Nešto sam, <laughs> da, zaređao sam sa kašnjenjem, od kad smo izdali ovaj drugi album, moram da, da se popravim. Ali, ovaj, kad se vratim sa, sa turneje, treba mi par dana ono, da se vratim u normalu. Da, da, da, pogotovo ovaj, što ste bili zapravo... Kod je sve ta turneja išla? Znam da ste posljednje što je bilo. Bili ste u Sloveniji. Da, da. Pa mislim od, od izdavanja albuma uh, bila je prvo uh, Infamous Banja Luka. A, ove, pa je, o tome ćemo pričati malo posljednje. Da. I ne moramo. A, ove, onda Holandija, onda Slovenija, uh, Beograd, Slovenija <laughs> i to je to. Da, Hrvatska, Zagreb i, i Zabok. Daj, Samo nekako, ti gradovi na zel, Hrvatsko. I nekako se vratiste u tu Sloveniju. O, sad smo malo u tom prvom delu emisije zapravo i pričali o tom Sloven, Slovenian Music Weeku, gde ste između ostalo i vi sami nastupali. Onako, ajde prosto neke tvoje osnovne impresije a, čitavog tog događaja. Zapravo, pa onda možemo malo i da da pričamo, ukoliko smatraš da možeš da pričaš zapravo i o toj nekoj sceni koja postoji u samej Sloveniji, pošto predpostavljam da određene kontakte, što sa bendoima, što naravno sa izdavačima ili organizatorima, ipak ste uspeli da ostvarite, inače vas os ne bi ne izvali, verovatno. Da, jesmo, ali ovaj, mislim što se tiče slovenskog tedna glazbe, Ove, fino zamišljeno, koliko sam videl, učestvoval sam na jednoj tribini, rekao sam ti malo preda ne znam previše, jer smo sve vreme e, sviroli. Učestvoval sam na jednoj tribini, e, manje više bila je fina debata, ali e, sve vreme, tokom tog festivala su protesti u Sloveniji, većina ljudi je nad tim protestima. Dobar, to je sjajna stvar. Ove, zapravo bi možda se i sam festival, trebalo malo više posvetiti tim protestima i onom što se zapravo realno u životu dešava. <laughs> a, da, da, malo je to uvijek čudno u real time-u, ono, ovej, treba onda posle vremena da, da, da, da ljudi shvatiti šta se desilo tog dana, ali čudno je naš odeš u Šišku, tamo to niko ne pominje, a ovej na trgu je ludilo ceo dan, ali u svokom slučaju koncerti su bili dobri uveče, ovej, Mislim, mi smo svirali u Menzi uh, pri Koritu, to je u Metelkovo mm. i Metelkova, verujem da ste rekli ako niste ovaj, i u prošloj misiji ko da, ne da. zna, to je <clears throat> slobodna zona u Ljubljani faktički uh, da ima puno klubova Tu smo svirali po, po četvrti, peti put i svaki put je odlično i sad smo, sad smo opet se odlično provjeli i došli smo malo ranije u Ljubljanu da gledamo Tvig Bird na istom mestu znači druku iz Amerike Karbondila mm -hmm. ili Noje recimo koliko se ta energija sa ulica nekako uspevala prilivati na ta večerašnja, odnosno <laughs> večerašnja, večernja dešavanja pa mi tamo idemo 2009 i i tada se ništa nije tog tipa dešavalo i sad je potpuno drugačija atmosfera što što ljudi tamo možda i ne primećuju koliko mi primetimo da je puno življe naš puno su i ljudi su angažovani po ceo dan a no uh, gledajte klipove ovih likovi kod kojih smo posto smo mi bili u, u stanu kod prijatelja kojih je faktički pet cimera, još tu neke cure, tako da ih ima jedno sedam, osam, ukupno na, sa nama je bilo 11 ljudi na, na gajbi i ovaj, tako da se prati tu, ona smeju se ovaj, jamšinim gafovima i, i tu, ovaj, mislim, svi pratite šta se dešava, što je po meni dobro, jer ja verujem da, da, da svi treba da, da budu svesni, naš apolitično društvo je, je bez vezi da, da, da, slažem dakle. se najjednostavnije da tomu... reče da davno je čovjek rekao zapravo da je najgora vrsta nepismenosti i politička nepismenost da, e, a reci mi ovaj, sad kad si se vratio ovde nakon te Slovenije i tih protesta i te energije koje vidiš tamo, primitiš li bilo šta slično ovde kod nas to trik pitanja <laughs> ne, ne ne primetim, ali ovaj to se za čas promeni, znači nisam ni tamo primičivnica, mogu da propustim. Ovaj brzo se to promeni. No sve za sada nema tih naznaka ovde i dalje su nam baterije prazne od prošlih, ovaj, prošlog puta kad kad su izda, izdanje sveti sveta nadanja. Ovaj tako da ne znam da li će to uskoro da se ponovi, ali ovaj mi možemo samo da radimo na tom. Uhum. Ajde sad da napravimo neku paralelu sa državom između Slovenije i Srbije. U Hrvatskoj se tako nešto zapravo nije dešavalo, poprilično često ste tamo, zapravo smo sad krenuli jednim tokom kakvim nisam očekivao da ćemo ići, ali me prosto zanima da li primetiško pa se... njih možda neku, neku iskru nečega što se u Sloveniji dešava, a što ovde zapravo u Beogradu i Srbiji još uvijek ne. Pa i tamo se stalno svašta dešava, mislim, i ovaj... I štrajkovi i studenski protesti, to isto štrajkovi i studenata, koji su bili veći nego ovde, tako da je bilo svašta i u, i u Hrvatskoj i u ovim brodogradilištima, brodogradilište u Splitu. Mislim da je čak za jedno vreme i samo uprava uvedena i da su bili dobri rezultati. Ove, tako da ima i tamo dešavanja, samo ne na tom nivou. Ali opet i u Sloveniji je, je sve upereno protiv uh, vlasti I, i onda šta, šta dalje. Znaš, da. šta kad ta vlast padne, nekako... Da dođe druga vlast na da. iskim sistemima da. i... Da, da, da dođu oči... umesto desničara liberali i bude šta bolje, ne. Da, ne znam. Ne znam, to je, to je, to je pitanje za nekoga drugoga. Ajde, a mi ćemo sada zapravo da malo se ipak više pozabavimo onim šta repetitor jeste, odnosno poslednji odnosno novi albumom. Kažeš da mi reći poslednji kad ih ima dva. Da, pa 20. Da, da, da. Pa dobro, da ih ima 22, ja ja ne bih hvalao to, stari. Na. Da. da pa u tempom kakvim ste krenuli za pro dva albuma u, evo. Koliko. Dobro, ni ni taj tempo, dobro. To je druga krajina. Pa dobro, ni ni toliko loše. Čet 4 godine, pa 3 bi bilo idealno, 4 je jedna previše. Pa dobro, u svakom slučaju ja mislim da u okolnostima u kojima živimo a, teško je zapravo praviti neke planove sada, a zapravo negde na kraju krajeva mislim da i vi sami funkcionišete na taj način da ne postoje neki petoletni ili ne znam i ja dvoletni planovi. Sad ćemo praviti album na svaku drugu godinu, treću, čeprtu, petu, prosto kada izađe, izađe. Da, pa da, mislim da je to bio, mislim mi smo posle prvovo albuma ovaj, imali dosta ponuda za svirke i to je u stvari kasnilo jer smo prvi album izdali na neki konvencionalni način da smo izdali disk, nismo ga objavili besplatno na netu, pa je onda i samim tim trebalo godinu dana ljudima da, da dođete, ono, preko rapid share <laughs> Što... Ali onda onda smo izdali albuma da se to zahuhtalo i krenuli su koncerti faktički od 2009. godine kasnije kao ludi i mi nismo hteli da to stane. Mi smo mi razmišljali u studiju previše, pravili smo nove pesme usput. Onda i, i svirali ih uživo i onda onako sazralo i došlo vreme za to da se snima. Da, ono što zapravo vas krasi i upravo su te svirke koje su gotovo bez prestanka non-stop ono širom čitave. Ove naše bivše juga zapravo ne samo i tuda nego i po čitavoj Evropi. Bili ste i po Holandi, Italiji i, i tako dalje. Kako je zapravo repetitor tamo prihvaćan? Pre svega zbog te neke jezičke barijere koja postoji. E, super, bez, bez nekih problema. Ja mislim da je da ok, jeste, postoji nešto što, što se propusti, sigurno. Ove, dodatno bi se još vezali za bend da se razumeju tekstovi. Ja mislim, ali, ali ovako to potpuno funkcioniš onako na pola svirki rock bendoa se ne, ne razumiju i tako stuji. A ovaj, tamo ta publika koja je došla, tih 150 ljudi u Amsterdamu ili 50 ljudi u ovim drugim gradujima, oni znaju otprilike na što su došli. I ovaj, njima je bilo super. Mislim, znam to po reakcijama jer je isto kao kad sviramo negde u bivši Mhm. Mm Zanimljiv mi je bio negli sam pročitao zapravo način kako su vas predstavili u Rimu, je li tako, u Italiji zapravo, da li bio to neki kako? festival ili tako nešto? Bio je tri puta smo smirali da. bio je prvo Ladyfest, to je Aha. bio neki uh, lesbo festival u, u Rimu koji je bio vrlo zanimljiva svirka prekinuta... –Posle pola sata od strane karabinjera. –Zašto? Da –Zbog buke, jer su svi ostali bendovi bili akustični, mi smo svirali na kraju. Ne, bila je nedelja uveče na, na, u nekom predgrađu Rima I, ovo, i to man toliko koliko je trebalo karabinjerima da, da krenu iz stanice i dođu. –Cek, ček, kad kažiš nedelja uveče, koliko sat je zapravo bilo? –Ponoć, jedan, mislim, nedeljeno ponedjeljak, to. Ovaj i oni su to nebitno nismo mi ni videli karabinjere oni su došli do ulaza samo nego je bilo jako ono ludo iznoyeva jer su se sve te devojke koje su bile u publici skinule brus halter i krenule da da igraju skaču ovaj i potpuno nakon adrenalno znaš mi smo prvu pesmu dok su oni još bili u šoku videli okej okay, ne reaguju okrenuli su jednika drugima onako malo svirali gledajući kad dole Ja dižem pogledi i ono, bacaju se goli ovaj svuda, to krv je neka bila tu posle kotina, tako svašta, baš je bilo ludo. Tako da smo odmah dobili pozive sledeće godine od, od duše naše diaspore tamo, od naših ljudi koji su se potrudili to uz pomoć lokalnih likova koji rade sa klubojima, organizovali nam dva koncerta u, još u Rimu i tako da to je bio jedan od ovaj naših najboljih iskustava do sada. Ali hoće kažem, ta, ta sve, te zemlje bi posetili i onako. A ono što ne bi videli, to je bivša Jugoslavia. To je stvarno fenomen. Viš, to smo imali priliku da u svih tih še zemalja prođemo uzduži popreko ovaj, da, da, da nekako se za sada, barem sa geografijom upoznamo. Da, da, pa dobro, to je To je nešto što vi ste svi, mislim, svoje troje je 87-ogodišnje, jeli... da, jel' tako? Da, 87-o, Ana Marija je 86-o. Pa da. Tim generacijama zapravo je otprilike poprilično nepoznat taj prostor u smislu upoznavanja, jel' pre svega tom geogradskom. Otpuno je nepoznat, a, a očekuje se zbog dominantnog broja ljudi koji su, se sećaju tog vremena da se, da se znaju neke stvari. I onda prolaze mladi kao, aha, to se zna, to se zna, a ne zna se, se znaš. Ljudi misle da, da ko pričaš srpski u Zagrebu da će da te neko prebije ili isto u, u Prištini. A, a onda odeš tamo i ljudi se žale na isti način, na iste stvari, na vlast, na, na, na sve, na račune. Na, mislim, isti je narod, mm -hmm. znaš, manje više sa istim problemima ok, ajde o tome ćemo nastaviti dalje da pričamo i taj vaš odlazek u Prištinu mi je isto jako zanimljiv uh, sad možemo napraviti pauzu ali bi ja preporučio, odnosno predložio tebi da ti izabereš nešto sa ovog vašeg s vasom, Posle... sve su mi kao deca Posle, poslednjeg puma onda <laughs> <Oda> veri, <laughs> veri ti slobodno <laughs> ajde, oktobarski salon možda, što želi nešto je da te pitam vezano za sam oktobarski salon pa ćemo nakon toga možda eventualno pustiti u pravom trenutku Prosto kako bi imali malo dužu pauzu, jer na ova stvar pravati minuti i pedes, a onda da, nastavljamo je. razgovor. Nastavljamo razgovor sa Borisom. A stali smo između ostalog od tih zanimljivih gostovanja repetitora kod Rima, ali zanimljivom je zapravo bilo, a verujem da je i mnogima isto tako zanimljivo, s obzirom da je repetitor jedna od rjetkih bendova iz Beograda koji je nastupao i u Prištini. E da, ja sam čuo da je band Fishin Neuol uh -huh. bio pre nas tamo. Mislim, rekao da ste bili prvi, da, da, ne, bili, ali da sam rekao ovi, da je redki, da. <laughs> da, da, bilo ta informacija da smo prvi, pa smo i mi to negde ovaj, uh, repetirali. Uh, ovaj, mislim da je moguće da nismo. Uh, to, ali bilo je stvarno sjajno iskustvo, jer smo prvo ja sam ono, dugo pokušavao da, da se dokopam nekako Kosovo, da vidim kako to izgleda, jer me je uvek zanimalo. Uh, jer, ono... I, I kao i malo dete zna da ne može da bude tako kao što zamišljamo. Da nemoš zamišljam. da, da, ne da živi bez kosova zapravo. <laughs> <laughs> I malo dete zna svako dete, to misliš kao nešto, to. Da, da, da. Pa i malo dete zna da nemoš da živi bez koseva. Pa, Ti si ovaj sad vidiš kako je to. Da. Ne, bilo je svakakvih scena, zato što to su par država u malom, u stvari nije jedna država, već je onako tenklave te su posebno, posebno je Priština, to je albanski deo, posebno je sever, gde je ono totalna anarchija, gde imatorci ovaj, gaje travu i prodaju na veliko, pa ti donose ono šake, onako, kao daju ti. I kao nema frke, to je naša najbolja, ovo je Amsterdam, srpski vrazumšt. Zniriši rakija u pitanju. Da, da, ali to je takvo licimerje, da, da ova, znaš, oni to, mislim da, da, da ova zemlja to dozvoljava, da, da se to dešava, i, a da je u isto vreme tako konzervativna oko, oko ovaj, lakih droga, jel, oko trave. Ove, i, mislim i to je bilo zanimljivo, zanimljivo je kako mislim, jako je težak život u, u Gračanici. Njima je onako jako teško i oni onako su, su vrlo bili raspoloženi nasmi, oni što smo mi došli i veseli i onda kada malo sednemo, pričamo, popijemo, ona, kreću priče o... Ovaj... <kuh> takote osbiljnie vidiš da da da su spremni u svakom trenutku da za bilo šta, znaš. Ovaj da se iskopa oružje i iz izbašte i da se ono brani kuća još ta god. I niko nije bio u Prištini koja je 7 km od od Grčanice 10 godina i ovaj onda smo mi nekako forsirali da dođu na koncert. I taj naš domaćin Isak je je bio sveštenik Bio, ne znam dašto nije. Uh -huh. ovaj, nismo ulazili u to. Uh, u svetom slučaju, on je došao sa kombijem, je došao na, na koncert njih devetora, desetora je došao na koncert iz Gračanice u Prištinu. Koncert u Prištini je bio potpuno nenormalan. Bilo je 400 ljudi, da li bi 200-an ulazili nešto, ne mogu se setim. I ovaj, svi onako jako željni takve neke svirke. Ovaj odlična reakcija i oni su uh, ostali ti izgračanici, ljudi su ostali do do 6 ujutru. Nisu hteli <laughs> ni do kući. Meni je to bio utisak putovanja, ono najnajveći. Mhm. Uh -huh. Ovaj bez nekog ono patetisanja dalje. Ali ovaj uh, ono Leposavić opet tamo, tamo je faktički sve, kažem, anarhija, tamo jedino Amerikanci održavaju ono red da, da nema oružija, sve drugo ih ne zanima, nemaju tablica automobili, ta, ovaj, ali kao mirno je i ljudi žive bolje nego u negotinu Zaječaru ili Majdanpeku ili, znaš, dosta je tamo para kruži okolo, pa nešto i pretvori. Da pa dobro, kako to već inače zna da bude po ovim našim krajevima, zapravo naviše para dolazi iz diaspore, jel i da. tako da od toga... Za razliku od Gračanice, tamo je baš teško. Tamo A vi ste imali taj jedan koncert u Prištini ili... Ovaj... Tri koncerte, u Gračanici, Aha. u Prištini i Lepo Seviću. Uh -huh. Da, tim, tim redom. Tim redom da. I između ostalog ljudi iz Gračanicu su dolazili u Prištinu. Da, da došli, došli su sutradan u Prištinu, to je ovaj, prvi Koliko put. Ste... I bili su u početku onako ne uplašeni, ali on, nije bilo sve jedno. I, o, I baš mi bilo drago da vidim da su se pustili na kraju. Da. Kako ste se vi osjećali? Pa odlično, zato što smo mi e, i prvo večer kad smo svirali u Gračanici, e, pošto su nas domaćini su nam bili u Prištini, e, smo spavali tamo i onda smo videli i šli smo u pekaru, u radnju, u kafić, svugde sve naručivali na srpskom. E, nema ni onog kao onog pogleda čudnog kao m, ne, nema samo prosto nastave na srpskom. Uhum. I onda shvatiš da je to grad, to ipak nije nešto što, čega treba se plašiš, ono, okej. Okay. I onda, ono, sutradan kad smo svirali to veče smo pijeni, pevali po, po Prištini, mislim, na srpskom neki pesme, ko zna šta. Da, ništa provokativno, ali niko nam nije ništa, da, niko da, da, nas nije da, da. pogledao. A to mi je sjajno, kad sad kad uspoređujem recimo te dve slike o kojoj pričaš sada u Prištini i, i, i onu sliku koja je zaista bila odvratna, koja se desila u, u Banja Luci, u DFK klubu, naravno uh, govorimo o, o, o, jednoj, o jednoj manjini, ali uvek kada govorimo o toj manjini ne treba smetnuti sa uma da ta manjina zaista zna da učini Neviđenog, neviđenog zla. Slušaj, jedino što je tu drugačije, pošto smo i vi više puta bili u Banja Luci i nikad tako nije bilo ništa. Uvijek je bilo dobro i uvijek je bilo raspoloženih ljudi, pun klub i sve strava, ali je taj dan oslobođen gotovi na ljudi u autobusu dok smo putovali tamo, pošto smo išli ovim komercijnim autobusom, običnim su besnjeli Na tu, desilo se to da je odluka, ja nisam ni znao šta se dešava, nego sam saznao tako što je jedan stariji čovjek pored mene krenuo da besni bukvano naglas, da psuje, da opišt kako to sme ovo ono, ljudi pituju šta je bilo on kaže oslobodili gotovinu svi popizdili u busu znaš, takva je bila atmosfera užasno heavy atmosfera <clears throat> u gradu, u Republici Srpskoj kad postoje celoj Ove, mi smo izvukli deblji kraj. Ove, ja bih rekao da to ima veze sa tim, jer oni su meni nešto vikali skinny badge, badge je badge mog venda, oni su istripali da je nešto anti-fa, a ima mi anti-fa nalepnicu negde, ne, negde skrivenu na gitari, ja sam mislio da su oni to videli. E, to je onako jedno, znaš, bilo je vrlo haotično i vrlo čudno U svakom slučaju, potpuno random, uz neko dobacivanje, idite u Beograd, širite antifašizam tamo, su nas otrali ne, ne, mislim, iz svog grada. U svo ovo tvoje objašnjenje, ovaj, bez obzira bio gotovine ili bilo ko drugi u pitanju, prosto ne mogu da prihvatim Ovo, da se tako ne, nešto ne, moglo ne, desiti. Ne, ne, ne, to je nije opravdanje, to je objašnjenje, baš tako kako si rekao. To je nešto što se desilo tog dana što je po meni imalo uticaj na, na kolektivnu atmosferu opšte, u, u Banja Luci. A ovaj, nevezano za to je klub pre toga napravio dovoljno sranjada i bez toga incidenta sa skincima mi budemo jako nezadovoljni, mislim, jer je klub zasrao više nego skinci. To se skincima Može se desi uvek neke pijene budale da dođu na koncert, to je već zadatak obezbeđenja. A razlog što obezbeđenje nas nije branilo tada je što sam ja ovaj, ispizdeo što oni nisu, što su krenuli se deru na nas u backstageu da, i bez ikakog razloga mi nismo ni nameravali da ne iznosimo nekakvu rakiju, nabinu, a pun klub, Znači, svi piju na šanku, a oni kao zbog toga da ljudi ne vide da mi unosimo piće u klub, ne znam šta, da ne inspirišemo publiku da unosi piće svoje u klub, tako znam koji je razlog. Kao da ih predstavno ne pretresaju gore na uložu. Da, nemam da. pojma, ma, mislim, neka potpuno se politika na koju sam ja ispizdeo, znaš što je mene napalo obezbeđenje oduzelom Irakiju na silu, mi smo ipak odlučili da sviramo. Oni nas onda nisu branili kad su se ti skinsi pojavili, a ti skinsi su njihovi jartaci, naravno. Mm -hmm. što... Tako da je ko zna. Da, naš, da, da. da. Specifita... Sad sam u stvari sve rekao, naš, to nije bio... Pa, više I više nego što sam očekivao, istveno. <kuh> ovaj, ovaj, ono što tebe zapravo, između ostalo, karakteriše, je, čito sam po tim hrvatskim portalima, kako to izgledalo u Zagrebu, kada te... Napao isto tako neki ludak <laughs> i uzuti gitaru i skoro je razglupao, je li tako? Zapravo je ljude oduševila, ovo je bilo otvaranje piva, zapravo je ljude oduševila življenja. <laughs> ljude oduševila između ostalog ta tvoja reakcija koja nije bila kako bi inače očekivali od bendova da nakon jednog takvog napada uh, jednostavno prekinete koncert i odlučite da odete dalje, kao okej, okay, nećemo da nastupamo u ovakvoj atmosferi. Ti si nastavio da sviraš, ne samo ti, nego ove, vas troje, zapravo, bez ikimkih problema, kao da se nište nije desilo. E, bila je užasno pozitivna atmosfera na, mm. na koncertu. Taj lik je mene jako iznenadio svojom reakcijom, što je uopšte bacioju gitaru. <laughs> Jednostavno, ja sam očekivao da kada je on već se popenobinu oborio me, sjebo pesmu, ovo ono, krenuo ka devojkama. Ja sam zbog toga krenuo ka njemu i rekao, evo ti majstore, i dao mu gitaru. Misleći da, znaš, ko će, šta će, zašto bi, znaš, ne misleći uopšte u tom smeru da bi mogao da uzme i bacio pod, znaš, zašto, oj kurac. I ovaj, oni to radili, ja nisam razmišljao uopšte, ne znam šta se desilo, znam da sam ovaj, odlično sleteo na njega, on, svi su se sklonili da on padne. Cekaj, On je pao, odmah sam ja sletom njega. Isi kao imao prethodne godine vežbanja stage divinga ili je ovo bilo <laughs> ne, talent neotkriveni za tako? Ne, taj. ne, nisam, ovaj, pošto obično imam gitaru sa sobom pa ne mogu baš da skočim sa, sa njom da ne ubio nekog, uh -huh. ovaj... Tako da je ovo bio rola, retka prilika da nemam gitaru. <laughs> <laughs> A super, hajde. Da, da Nekako sta... smo završili koncert, sve vreme je posle bilo krčanja, zato što je jedan deo kabla ostao u da, gitari. Ne, da, da, da. Ja sam onda bacio novi kabalu u to, to se sve tamo, kratki spojevi su se dešavali sve vreme. Ali, ono, završili smo koncert i mislim da, da bi bilo sve drugo pogrešno. Imaš li predstav uopšte gde je repetitor najvešće nastupio? Mada opravdano, nastupio? mislim, ne bih krivio nikoga ko u tom trenutku prekine. Da, da, da, da, da, naravno, ali mislim, pre svega se ceni tvoj postupak jer niste to uradili, jer mislim, reče ga ja ne budali sad. Pa da. da. Pa da, ali osjećali smo, to ti kažem, bila je uždesno pozitivna na atmosfera, dobar konicir. Recim, imaš li predstavu gde je repetitor najčešće nastupio od de sada? Beogradu. Belju. Pa onda u Srbiji, mislim u Srbiji generalno. Aho. Ukupno, pa u Sloveniji, pa u Hrvatskoj. Pitan te to zato jer suočavaš se sigurno sa tim od samog početka sa tom činjenicom da je poprilično, ben poprilično cenjen u samoj Hrvatskoj, uh -huh. otprilike neka slična priča kao i sa Goriborom, uh -huh. i da postoje ono kao neka mišljenja da su zapravo popularniji u samoj Hrvatskoj nego ovde zapravo, odakle, i dolaze. Na kraju krajeva i da jeste tako, mislim da smo konačno prevazišli te neke barijere koje su postojale među nama, ali da to jeste, zaista tako ja ne vidim u čemu bi trebalo biti problem. Pa iz prve ruke mogu da kažem da nije, nego da je prosto razlog tom prividu kažem, ja imam egzaktne podlatke znam de je mm -hmm. band svirao i kada <clears throat> pretoslijem da si ti račano ođe u benda da imaš prihoda. Jer smo od početka <laughs> <prihodem>. zapisivali, <laughs> ne prihoda ma ne, jao, to je zajep što nismo to je veliki zajep nismo to ne bi trebali čuji organizatori ali ovaj uglavnom nismo obeležili koliko smo dobijali, ali smo obeležili kad smo svirali i gde. I ovaj i znam da koliko smo više svirali u Srbiji nego u Sloveniji i dalje. Ali prosto u Hrvatskoj posebno. U Hrvatskoj smo svirali u šest, sedam gradova. Ali a, tamo ima deset web magazina koji se bave tim. Tamo ima ozbiljna Masa ljudi koje to prati, te magazine, koji to čitaju, koji ozbiljno shvataju kritiku. Mislim da to u Srbiji ne postoji. Postoji pop-boks i ne postoji ništa drugo. Tu se bude Balkan Rock, Heli Sheri, Nocturno nas je recenzirao, razni neki magazini, ali ne znam koliko oni imaju ove hito kao, kao ti u Hrvatskoj da, da, da. u Sloveniji opet, je opet radio čemu, študent čemu? velika spara čemu je problemo pod svom mišljenju mislim sama činjenica da u Sr Hrvatskoj Hr Hrvatskoj <laughs> postoji toliki broj web magazina koji se zaista ozbiljno bave muzikom, muzičkom scenom ne samo u samoj Hrvatskoj a ovde kod nas mislim ne mogu sada da prihvatim činjenicu o nekoj razvijenosti ako jeste Puca ovdje internet poprilično često što smo vidjeli, ali mislim... Uh, ja mrzim takva poređenja, ali ući ću to. Mislim da je hrvatska škola novinarstvo uvijek bila ispred ove, od 50-ih. Kad gledaš tu televiziju, ove, oni su uvijek znali da naprave dobru televiziju i dobro to da upakuju nekako. Mi smo nešto drugo znali... Što je primetno danas kada sporediš dva i jedna Ove neke, neke kreativne, humoristične i neke drugi sadržaj filmove, vamo tamo. To su one najgluplja poređenja, najpovršnija. Ja sada jako sam površan i generalizujem, ali to je u suštini negde ostatak toga. Tamo je Aleksandar Dragaš užasno veliko ime, koga svi znaju. Svi, slušali rock ili ne oni znaju ko je Aleksandar Dragaš. Ja ne znam da li u Srbiji postoji takav kritičar, naš, koji dalje se bavi time aktivno. Tamo postoji neka kultura novina koja je više. Mislim, pogledajte bilo koje tamošnju dnevnu novinu i uporedite sa bilo kojom srpskom. I to je to. Ono, nikakav vrednost ni sud. Da, to sam htjela reći. Ovaj, da Ljeto, pošto sam iz Benkovca i bila sam dolje vrlo često, svaki put kad otvorim jutarnji list, Aleksandar Dragaš ne samo da piša o vama nego uvijek ste u nekom predlogu za tjedan za preslušavanje, da, topli ste tako da vas baš uh, forsira sa pravom da, da, to, to je krenulo, da, to da. se desilo ovaj, koliko Dobro. sam pročitao svidao mu se ovaj posljednji koncert, konačno je krenuo da piše. Konačno je pao <laughs> obožava <pravžava> vas, obožava <laughs> e, postoji i ovdje određeni navinjari koji se intenzivno bave što muzičkom kritikom od Žikice Simića, jel i tako dalje, ali nemaju toliko prostora kao što imaju Absolutno prostora ljudi... Apsolutno, postoje ljudi. Kao... ljudi. Da. Postoje ljudi, ma to je isto. Postoje ljudi i mislim... Uh, ali ne postoje medij. Ne postoje medij, da, i ne postoji taj, taj ovaj, kao značaj koji njima dat od strane urednika, znaš, to da ono ima dve strane u kukvori, da nešto napiše stvarno, znaš... Mislim, to uvijek pričam, otvorim na putovanju, stanemo na pumpi u Hrvatskoj, otvorim jutrni list. Evo naš novinar u Berlinu, sreo Igipopa, intervju se Igipopa. Nekako ne otvorim blic da vidim to, ne, ne vidim to blic. Kao na dve strane. Pa dobro, sad tu kad malo usporediš i sam kvantitet, <laughs> govorimo o novini. Pa da, kvantitet, posebno ovo, ovaj, kao neki kratkve... A negli vesti. kvantitet ipak izradi neki određeni kvalitet što god misli o jutarnjem listu ili o sličnim novinama jer čini mi se da ima tri put više materijala nego u samom blicu da, pa da, <laughs> to, to svakako ali tekstovi su bolji tekstovi su zanimljivi i bolji, lepši lepše napisani znači. e, recimo ono što je recimo jedno od bitnih komponentnih pa, mislim bitnih a, je zapravo, ajde što se negde vidi kroz same tekstove A, ovaj, a vidljivo je bilo i kroz to neko vaše angažovanje pre svega kroz neke humanitarne akcije za beskućnike što mi je jako interesantno zapravo to je opet ta problematika medija uopšte i to vaše angažovanje na taj način nije nešto vidljivo ali u svakom slučaju verujem da vama ispunjeno srce Ne, ja, ne, pazim, ne, nije, da, ali ovaj, hoću kažem da nismo baš neki humanitarni bend toliko, strastveni smo oko tog ovaj, problema beskućništva, ne znam, ono, mogu da se solidarišem, mogu sebe da zamislim u toj situaciji <laughs> vrlo lako, ovaj, tako da ne, nemam pojma, uh, želi smo da im pomognemo konkretno. Uh, Svirali smo uvek kad nas ovu na, na, na humanitarnim koncertima, ali ovaj, sam humanitarni rad je, je isto jedan... Ono, danas u kapitalizmu ima svoju, svoju poziciju uh, u, u reafirmisanju sistema, da se tako kažemo. Što se popularno zove filantropija? Pa da, recimo, neki kao da se baci, bace pare na... na ovaj, neki problem e, nikako ga ne rešavajući ali zadovoljimo svoju svoju savesti i kao idemo dalje. E sad mi tražimo da, da da da to budu malo drugačije akcije. Tražimo neke ovaj druge povode. Ovde bio konkretan povod koncertu KC gradu, koji sve pare idu da se oni zagreju preko zime. uh e, uz konkretan plan kako I naravno da takve stvari uvek podržavamo, mislim, uko normalna neba. Uh -huh. Jesi imao prilike u tim turnajama koji ste gostovali zapravo da nekako uporediš i odnosno da vidiš kako žive beskućnici? Mislim, ovo malo suludo zvuči kako žive beskućnici. Ne, ne, ne, baš se čudim u tvojom pitanju. Ovaj... Najviše ih vidim u Beogradu, to je jedino. Što mogu da kažem, ovoj... Auto ne znači da ih drugde nema, manje su ostali gradovi. Ovaj ali znam kako, znam kako ovde žive. A, najviše što imam a, te prijatelje koji se bave, što im, koji im aktivno pomažu, ovaj svakodnevno. A tako da tako da znam i mislim, to, je, to je problem koji može lako da se reši. To je naj, najgore od svega, znaš, samo mora da neko uh, poznacima navoda da pare neradnicima znaš da to da, je kao, da da da da taj taj otprilike kao kao taj, kao razmišljanje filozofske... da to isto lako rešivo al znaš et. da li su oni dovoljno ljudi da damo njima pare da ne rade ništa znaš da, da, da. prežive je ili da se snalaze sami mislim da po meni to, to nije nikakvo to nije dilema ovaj, ali nekom jeste i neko čileno Ko, ko može da pomogne, to ne smatra bitnim. Jer nek, nek, nekad ih nije bilo u Beogradu. Naš ne tako davno ih nije bilo u Beogradu. Nije, nije, da, i broje sve veće veće što je najgore. E, okej, okay, ajde, napravit još jednu pauzu pa ćemo praktički se uključiti poslednji put sa Borisom, a ovaj put ćemo malo više zapravo pričati, ajde, o samom bendu i o tom poslednjem albumu, a Boris, imaš li neki predlog? Ne, ne, dobro ti... Skrovo sam zaboravio zapravo da ga pitam i u oktobarskom salonu. Ajde, mislim da ćemo to... Ovaj... Možda. Nakon, nakon, nakon pauzice. Devojke idu minče. Bili dostupni i laki, dakle, poslednji krug razgovora sa Borisom iz repetitora. Uh, ono što sam zaboravio je zapravo da te pitam nakon ove prve pauze, a to smo se nekako dogovorili, ali prosto ovaj razgovor teče samo od sebe, je vezan za oktobarski salon. Isi <laughs> bio nekad na oktobarskom salomu? Pa, te godine, prvi put, kad smo ovaj prošli, 2011, Aha. kad smo napravili ovu pesmu, eh, to je tehlo tako što je Režisar naša prva dva spota, Miloš Tomić, naš dragi prijatelj, koji je došao sa idejom da on pravi film o Oktobarskom salonu. To je njemu je došao Oktobarski salon i rekao da da želi da on napravi film. Ovaj, on je u filmu hteo da svako od muzičara koje on zna i voli da, da napravi neku pesmu o Oktobarskom salonu i sa tim predlogom je došao. Na, kod nas na probu i ja sam mu rekao ali Miloše ja nikad nisam posjetio oktoverski salon o, i on je rekao eto to je tekst odlično I, o, i tako je nastala i pesma i tako je nastala pesma o, ja sam ono kao sam ga pogledao čudu rekao stvarno <laughs> možemo da budemo i kritični on kaže i tekako rekao onda imamo dogovor to je to napravio ostatak teksta i postavljamo Njemu se to svidalo uh, i uh, ovaj, na kraju su imali dilema da li da stavimo na album ili ne, jer je previše uske tematike, ali zapravo nije, uh -huh. jer je to, to je generalno stav prema, moj stav prema toj visokoj uh, umetnosti koja ima puno, puno fondova, a malo publike, Uh, koja ne, ne, ne radi na tome, bar nam kod nas, uh, ne znam ovaj, kako drugde, ali ne radi na tome da, da privuče uh, mlade ljudi kojima se obraća, ama baš ništa. Ja sam dugo mislio, dugo, dugo mislio da je oktovarski salon salon namještaja na sajmu i nije me sramota zbog toga jer su njihove reklame bile užasno nekomunikativne sa mnom koji sam tada bio srednjoškolac, nisam ja to mislio kao dete ja sam to mislio kao srednjoškolac vrlo uh, zainteresovan za, za kulturu <laughs> o, o, ovo je ovaj, poprilično iznenađujuće objašnjenje, moram ti priznati ali ovaj, tu potpunosti razumem koliko oktobarski salon i oksle slične manifestacije znaju biti zapravo zatvorene Same u sebe i samo, samo dovolj, ne? Da. Aj, nije to slučajno. Tu svi gledaju da, da se ništa ne menja, da bude status quo večno. To je kao i u SvKC-u. Ja nam sam probao da, da saznam koliko ima zaposlenih u SvKC-u. Svih čiji kontakt sam imao zaposlenih, više mi se ne javljaju, kada zovem. Prosto je to... Sto institucije koje kažu nemoj ništa da pitaš, nemoj ništa da pokušavaš da menjaš, nemoj ništa nikada jer ovako kako je tako treba da ostane zauvek jer je nama sada može samo gore. Mhm. Mm I e, ovaj ono oni su uništili tu instituciju SKC, sad, sad sam na drugu temu otišao, ali to je manje više, znaš, čista priča kad kažeš da ste razmišljali da li uopšte tu pesmu da stavite na album, da li postoje neke stvari koje zapravo niste stavili. Uh, nešto ne primetim da sve im prilika da ih čujem. Možda ja samo nisam nešto obratio pažnju. Pošto evo već koliko 3-4 godine prošlo od prvog albuma, uh, ovaj album traje 20 i nešto minuta, 23, 24, 27, pa. <laughs> ali to je sa onim bukama na kraju. No? Da, da, da. Uh, ovaj, da ne, mi uh, smo sve pesme, stvari koji smo svirali na koncertima stavili na album. Uh -huh. Ove koji nisu došle do koncerata, one nisu otišene na album. To je to. Bilo nekih pesama koji su imale super riffove, nisam nikako, ni ja, ni Ana Marija, pošto je Ana Marija inače napisala tri teksta na ovom albumu, uh -huh. ni ona, ni ja nismo imali ideju za tekst, onda smo rekli, ok, da, daj da ne forciramo. Koga briga koliko album ima pesama? Ovej... Znaš, želimo da izdamo samo pesme Iza koje stojimo 100% Ja mi jednu ideju U trenutcima kreativne krize Ono što znaju da rade bendovi pa objave kao Bez strane, bez singlove <laughs> Pa jednog dana Može se to nađe na nekom Albumu repetitora Kao <laughs> B-sides <laughs> Da, ne, imamo puno Da, ne, to mi je neka uzričica postala Imamo puno snimake sa proba Koji su snimane zoomom Koji su ono, pesme trenutka Tako da za, za bootlege imamo, ali da, ove, ne znam, ono, over my dead body. <laughs> Tako da mora se čeka 27. ili posle, vidjet ću. O, ono što je meni recimo jako interesantno, između ostalog u vašem postojanju, činjenica recimo da je čak i, i Trisom u nekom trenutku su imali četiri člana benda. Zapravo se te podstave više manje se znali menjati ili promjene jednog člana. Repetitor od samog početka je zapravo postava ti, Ana Marija i Milena. U toliku smo specifični zato što nismo pre svega muzičari. Nismo na prvom mesto muzičari. I to je po meni razlog. Jer smo mi zari načili da sviramo od ono, tačke nula do, do sad. Zajedno smo počeli i zajedno radimo i niko nije imao nijedan drugi bend. I ovo, ovaj, ne računam što se zezamo sa drugarima sa strane, ono, čisto da ne bi poludeli skroz. Ali ovaj, to je samo da izađe negde, da frust. Ali e, osim toga, to je to naš. Milena i ja se znamo iz srednje, Ana Mariju smo upoznali U gradu. E, Ja sam Jelenu čuo da lupa po knjigama i bio sam siguran da ona zna da to radi i pitao sam je da li želi da proba ona je rekla, ej pa ja sam već jednom probala da sviram buban Trut mi je, ovaj, Rambo Amadeusov bubnjar Bivši Prijatelj, da bivši, sad i plev o, ovaj, Trut mi je ortak od tetke Bilo sam kod njega jednom u prostoru i probala, ja kao, to je to, super, ono, Ramonsi, evo, ove pesme, Skini, i to je to. A, a Ana Marija je bilo, znamo, da kad smo se srejali na, na Žurci, nekoj, ja pričamo, uh, ja sam mi pitao da li bi svirala bas. To je, ne znam da li se ona prvo pohvalila da je na jednoj probini svirala bas, ili uh, sam mi je prvo pitao i kao to je to, sve što sam je rekao da želim da ima ritma ne mora uopšte da zna da svira samo da ima ritma i ovaj, došla na probu i odmah je odsvirala tu neku vrlo jednostavnu pesmu koja je bila naš test <laughs> i to je to primljeno i bez, bez puno filozofije mm -hmm. još jedna učinjenica koja vas zapravo karakteriše što je meni zapravo sjajno je ta da u bandu si ti jedini muškarac dve devojke Međutim, to se nikada, od samog početka, koliko ja vas pratim, zapravo nije potencijalo. Pa da, pa da. E, ja sam i u kući odrastao sa, sa dve, sa mamom i sestrom. E, Faktička, od trećeg godine, nema ćaleta, tu, tu je negde, ali nije tu. I, ovaj, tako isto i sa bandom i nekako prestaneš da razmišljaš u tom, u tim dimenzijama okejra, okay neću da neću A, da kad se narjutim da se bijem s njima ali... niste samo vi u pitanju nego uopšte i publika koja sluša repetitor, Aha, kao da tu činjenicu stavlja sa strane, jer prosto repetitor je jedna cijelina čine te vas troje vas trojica ili njih tri, kako god ili šta god u svakom slučaju to je to da, dobro, zato što nije concept benda da su sad ono, žene atrakcija ne ono <laughs> su autori autori delovi toga, ono, toga što je repetitor toga našeg međuodnosa da li mlade dame imaju možda još neko pitanje Dobrodošli pa, u studio. Ne, pozorno oslušamo stvarno i razgovorom tako dobro teče da prosto bio bi greh mešati se, ali evo ja moram, ovaj, pošto generalno super mi je ova... Greši, greši. Super mi je ova demistifikacija koja se desila oko Kosova i oko tih malih sredina i oko svega toga i te priče koje si iznao i sad moram da ti pitam da mi da mistifikuješ još jednu stvar e, svirali ste u knini a ja generalno ono, sa lica mesta znam da je to jedna zatvorena i hermetična sredina koja opet ima Puno mladih ljudi koji su zapravo željni i dobre muzike i koncerata i svega toga, a nekako nema prostora. Postoji taj jedan, jedan klub, jedno mesto A3 koje drži jedan entuzijazista i tamo ste svirali, pa hoću samo onako utiske iz prve ruke da čujemo. Uh, pa meni je Knin u stvari poznato odranije jer uh, moja mama je Splita i, i ovaj, stalno idem tamo, Kaštela i Split i u Kninu izađe obično pola autobusa koji su jel, izbjeglice koji se vrate preko leta tamo malo. Upravo? E, usušteni smo ono stajanje tamo je 4-5 minuta, pa smo stigli da prošetamo često i sve, ovaj tako da sam nekako znao k'nin i nisam imao utisak da je to sad e, u tom smislu ona opasna sredina, jer je i dalje tamo puno Srba i mešovite grad opet radimo na demistifikaciji da, Sviđa mi se mešovit je to. grad mislim, ok, dominantni su simboli i... ovaj koja je vrlo bitna za sam Kina to je podatak da je zapravo najveća stopa nataliteta u jeste, to je najmlađi grad u Evropi po, uh, znači mladima na kilometru kvadratnom to ja ne znam da li istina pošto Novi Pazar je tu ozbiljan konkurent, to znam sigurno a i neki gradaju na Kosovu sigurno Novi Pazar, znam da je najmnođi grad u, u Srbiji računujući Kosovo. To vali da svako voli da se hvali, ali knjih nije u Srbiji. <laughs> <laughs> Kaj, što, god, kako što, god, gleda? što god nek mislili. <laughs> Pitaj to vladu Republike Srpske krajne u iz, izbeglištvu, koje zasede i dalje. <laughs> ok, vraćamo se na klini. Kako je uopšte došlo do, do toga da svirati tamo i kako je bilo? Tako što smo zakazali Mostar i Split i onda su se oni javili i rekli mi, nemamo baš para, imamo ćevapa, imamo ručka, imamo, super ćemo vas primiti, daćemo vam sve od karata, tih 50 ljudi što dođe i to je to. Nama je to bilo strava jer smo... E, da je ja ono opet jedan od prvih bendova koji posle rata tamo bio, bio je Petrol prvi 2009. Yes, Oni su radili Led. Ali opet nema nikakve frke. Misim. Goribora Taystrep, zbogom Bruce Lee, Perodofermerov. Od da da. Pre toga. Od ikada. Opa. Da, da da, pa dobro, eto opet jedan od prvih, zar ne? On to, to se yes, jedno yes. je? to može da se nabroja. Bravo, što tu sve to imaš u glavi. Ajmo da se vražimo... Benkovac Benko. i Knin. <laughs> Idemo dalje, znaš. Mi. Reci mi, Borise, sad malo da se vratimo ponovo na ove naše krajeve, uh, Podrinjske. Da. Sa obzirom da nastavak emisije će biti posvećen Šapcu i jednom festivalu koji se dešava ovih dana u Beogradu, koliko si ti uopšte upuznat sa postojanjem bilo kakve scene u samom šapcu, a da to nisu samo goblopedi i goblini. Da. E, znam, ne znam da li je Zorka još na sceni. <laughs> Fabriku znam. Postoje neke reklame, ali nisam siguran da radi. I neću da, da kažem da, da da je vašar. Ovaj, jer ne znam ništa drugo od vašaru, osim te glupe izrake. Ali, ovaj, znam za za Zorku i za ta dva benda koje si rekao i znam za sabački letnji festival jer smo svirali tamo to je u nekom klubu dole. Ovaj i to je to. Jer ne znam puno ja o Šapcu. Znam, ali podrigli političar sad o Šapcu što je pao svo. <laughs> da, govorimo o Petroviću. Bradi. Ovaj, al dobro, marimo se s podriglih političara, demokratske stranke i svih ostalih. Mi ćemo ipak poslušati i na kraju pripazi na ljude, nekako simbolično kad već govorimo o tim političarima, pošto uz ovu pjesmu je bilo jedno pitanje koje sam htio da te pitam, ali to ćemo nekom drugom prilikom, a, a vezano između ostalog bilo o nekim nastupima bendova po raznim a, političkim skupovima i tako to, Ali to ćemo preskočiti, ne brini Uglavnom, repetitor okay. <laughs> Drago mi je zbog toga Repetitor pripazi na ljude A nakon toga e, Idemo u Šabac Odnosno Šabac je došao u Beograd A vi skoknite do Podmornice Pa sve tamo negde do subote Ili do nedelje, više ni ne znam Tu brkao sam datume To je blizu, ali da To je da. nešto što je znaju Šabčan so Imaćete ima prilike da čujete I to od Darka šta je ono što se dešava, va, otoliko vam nešto nije jasno. Evo, kako ide <laughs> Mačva, je sam Boriska se ti sjeća. <laughs> život praznog džepa ne zove se baš tako, ali odvratni su kompromisi koji ti se nude pomalo, ali često. Refleksi se bude Šta je pretnja tom detinstvu Da li radost ti je blizu Da ponekad je i osjeća. se topa, se ni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 da se u Beogradu rade dani Šapcevim osjećaj kao da se rade dani Sarela ili dani Ljubljane. Ideja postoji već dugo vremena, ali zapravo ni ovaj put ono nije u potpunosti realizovan, ono što je nama u planu, što već a, noćima i noćima razmišljamo šta bi valjelo raditi, zato što je u Beogradu nekada bilo vrlo aktivno u šap, društvu Nažalost, vremenom, ono je kako raspustilo i opet je nestala i telefonica server. Uh, sad je mesto poslednje okupljalište učanova. I zato skoro pa što sam želeo da povodim prijateljima iz dva benda u Sadu s kojima pravilno družim se. A znaoći Borko hođo da napravim priču da oni sviraju. I onda smo nakono u te prve, prve konstrukcije za dva nasputa jer bi stvari petak i subota a već postoji konstrukcija u Podmrljici za određene dane, kao što je danas ponedeljak i večer je za poeziju, sutra je za film, preko se za fotografiju, da svaki od tih dana popunimo autorime šapce. I dana na prvu, bukavljno je trvalo puno vremena da mi dođemo do dogovoru, kažemo, radimo to. I onda smo krenuli u, u pripremu pre nekih desetak dana, u pripremu o smislu skupljanja autora, zato što Medella sadačke alternative kulture u Beogradu da, nažalost, dobar deo autora, Radova, koji će biti ovde prikazani, neće biti prisutni. Ipak, ima neki stotinja kilometara, treba otići i vratiti se, pa ne postoji neki organizovan dolazak. Naravno, da ove sve programe ulazak Do, je besmatan, a ne postoji bilo kakav da projekni novoc da je neko dao keš za ove aktivnosti, nego je on, kažem, proizražuje iz naše mašte, u pravom smislu značenja te reči. Brzdato sam te i pitao zapravo zašto Šabac se uporedio je li sa ne znam ja sa Radom, Ljubljanom ili ne znam pošto im se čini za treću reč, grad koji je 100 km daljan od Beograda koji opet izgleda toliko <laughs> zapravo puno dalje nego što stvarno je. E, dolazimo do jednog problema koji smo mi pe... da rešimo pre četiri, pet godina sa jednom takođe internom pričom koju smo nazvali Pogon. Ovo, može... Ovo upravo što radimo jeste i mali eksperiment da bi smo, baš šalac, pri... približili ni Beogradu, nego svim gradovim unutrašnjosti. Jer gradovi unutrašnjosti gotovo nemaju a, bilo tako razmenu uslovno-kulturnih dobara, razmenu sene, da većina toga je neki način skoncentrisana na velikim centrima. To kaže u Novi Sad Beograd. Ok, manje više niš. Ali... Ljudi ne znaju šta se događa u Leskovcu, u Vršcu, u, ne znam, surdulici, nije bitno. Pojma šta se rečava u zonu, baš to, u pančevo, recimo. A zapravo sve nas pogledaju i smo vezani oko jedna prič koja i dalje postoji. Naravno, nekada je postala jasna granica, ustavljena računica je nas i njih, sve te granice nestala, popradiću zamaskirana. Ali ipak ima puno nas sa ove strane koji imaju želju na nešto da uradi. Ja se nadam da iz ovog možemo da proistakne baš taj jedna takva stvar, da, do da bi moglo da dođe zapravo do malog karavana gde da bi izvij, kradu izmiju sebe. Imali a, neku formu razmene scene u dva, tri dana. Dva, tri dana neku iz Čačke gostuje u, u Šabcu pred, predstavljujući muziku, film, fotografiju, ne, o, a, umetnost koja je opitljiva, a onda zatim Šabac uzročio u, u Kraljevu. Ovo je napravljaju ovdje u, u Beogradu zato što Beograd ima puno šapčana. Zato što to je ipak nebožno. To je jedan stepenik. Pre nego što ljudi odu malo dalje. Lokalno svoje strane je dakle, na, svoj stran... na Beograd pa onda, je... ne znam, nije Portugalija, Australija, gde već sve ima o, prijatelja. I šapčani otuđili. Vremenom se otuđuju. Vremenom zaboravljaju zato što njih život nosi na, na, na, na tu neku stranu. A sad za neko ko izabroji ko Šabac posmatra kao svoju bazu. Eto, dakle, jao tako volim to da radim izveđo ostalih zbog onog čime se bavim. Povremeno i to daje tu taj luksuz da mogu da živim u Šabacu, a da radim van njega. I Šabac jeste sjajan je divan, sjajan grad za život, ali u onom slučaju ljudi koji su se oselili, oni se račaju i najviše Šapčana, ja zapravo vidim kada su neki veliki praznici, porodični, kao što je Božić, uskrs, kada većina ljudi dođe u grad i onda još i vrate se s punim torbama nazadno. Da, da, naravno, no, naravno, neki se ne vrate s punim torbama, u smislu hrane od oditelja, ti koji dolaze po, po pune torbe, dolaze češće jer se ne može torba razlačiti od uskrsa do uskrsa, ipak to se pojede ali već dobar vreo mladih zapravo i dalje ima ajde kako ćete veze sa, sa, sa gradom mada malo možda je malo veći problem to što dobar vreo mlađih generacija malo gubi kompas smisao u, u čitovoj priči kada je kada za smislo, mislim na neke određene estetske forme koje postaju strane nekim mlađim generacijama u smislu Ne znam, slušanje dobre muzike, odgledati dobro predstav, odgledati dobar film. Nekako što sve to izmešalo, sa razlogom da duše nisu oni krivi, zbog toga krivo je nešto drugo. Vini more krivo, ali jednostavno, pošto radim sa mladim ljubima i trudim se da, da, da kroz neke instrumente multimedije da doprem do njih, da se postavim između drugara i nekog Drži. Neko, neko, koji drži, koji ih uči, odrušen je neformal način, pošto Ma priče postekli iz odruženja građana, pa mi pristupamo u neformalnoj Ali, uh, ono što je fakat jeste, neko ne može da zna da voli sarma, koja nikad nije probava, koja nikad nije mirisao. A se događalo da pustim nekom, ne znam, ne ja James Brown-a, jevi ga. Da on kaže, uje, Uj, ovo, ovo je super. Znaš, tako je nikad nisam čuo ovo. Da, ili neko, ne, ne, ne, ne moram James Brown-om Sada ne, neću kažem stonce, one su veći, ali i njih, zato što našim sredstvima javnog informisanja poslednjih desetih godina izumire svaki vid uh, uh, u kom je zastupljen rock'n'roll u bilo kojoj svoje formi. Kad gažem rock'n'roll, mislimo punk, harkora, ovoja, regija, svega. I ljudi nemaju mogućnosti da se susretnu sa tim, samim tim. Dobra muzika u neku ruku postaje, ne, ne mogu reći privilegija, zato što to ni malo nije privilegija, nego postaje da ostupno samo malo, malo blavi ljudi. Okay. Što zbog samo kontrole, što zbog uh, kontrole drugih, ali sve manje ima nekog drugojačijeg... Uh, punca u ljudima koji pripada round, u Ander Roundu i Alternativi s te veliki problem zato što se sada ljudi napisaju puno dere da li neko sluša punk, rock, metal ne, ne bilo žanrovski jednostavno su izdeljeni bilo striktno što nekada ja sam se ne sa prvog odišta znači ja nisam toliko stara ali nekada to nije bio slučaj ja se sećam dobrano svirke u Šapcu na, vikendu, gde, na, na tri mesta su zapravo jedno večevi svirke ok, sad biraš na koji ćeš da odeš. i na svima njima su svi zapravo nevezano za ono što što oni slušaju oko pancvirka doći će korovci, metalci i, i oni koji slušaju isto neku drugu dobru muziku i sposte priče da vi ga podržali sve ono što se radi i da bi bili se koji mi se slučaju njima da bi se zezali sada više to nije slučaj i to je stvarno ja sam istraživao taj mali fenomen gde mi se dogodi da Ne, pripitam klince, što niste unutra, koji ja je, du, ovi su, ruđim ja unutra, slušam ih, znaš, nisu oni to i to. Sve stereotipi o šabcu i šabcanima, ono što se ti spominjao, znači čivijaši, pa mislim, ono, najveći broj polovnih automobila, odnosno, delova za automobile mogu da se nađu u šabcu. E, nije samo polovnih, e, i novih. I novih, novih, to nije stereotip. I stavljska milovna. <laughs> to, to nije stereotip. I tako to, ali da, ali, mislim, ljudi uglavnom za šabac vezuju te stvari, mislim, vidi se da u šabcu zapravo postaje ipak i nešto drugo. Postoji u Šabcu, pameti vijeka nešto drugo, to što nije spodno, samo što je. dok je postojao i, i ni, srpski nišvil, to je onaj drugi nadimak za Šabac, postoja ljaka scena u, u gradu, postoje kontrapunkt, sada više ne postoji zapravo taj kontrapunkt. A, na priču uvedano za Čivijaše, mi se dičimo i hvalimo sa njom, tako da mi toga ne, ne, ne bežimo. I... To i nije to, toliki stereotip, mi jesmo Čivijaši, spadala i ljudi koji vole dobro zezanje i, i dobro kapljicu. I pape. Mi proizilazimo iz onog drugog nadjemka, Mali Parijs, koji nije bez <laughs> razloga nademljata. Da. Veliki bruj kuća. Pa, da, e, sad, s druge, pa kako pogledamo, poslednjih godina, ne znam, iz šaca ste izašli, a, Gobleni, zašli su logopedi, interesanta priča za Goblene i logopedi u tom trenutku u gradu jeste da se u, u, u Šabtu tvrdilo da imamo najbolji bend u državi, najbolji bend u hradu. Najbolji bend u državi bili smo uh, Gobleni, ali najbolji bend u hradu da se bili i logopedni. <laughs> to, to. to je to. A, a prve raspodela je bila. Imali smo, imamo i sada, je, okay, već, ja si Glišnica, nama čovek, jedan, jedan od... Uh, uh, oni koji su tabali put Andri uh, Randu i Fanzinu i u ex uh, zatim uh, Fleke i Šarpca i po kierod rodonačelnika Undergrounda uh, u celoj zemlji počevši sa Beogradom. Ali naravno i jedan deo ljudi odlazi na žalost nije nije nije ni ostao, ne pružili se neke Tlo je tako. Šarpac se nalazi u geološkoj depresiji e sad u neku ruku taj a, a, ta depresija se i prenese i na na građane postoji još jedna te oni normalno znači Zorka je radila. Zorka je ispuštala neodotno količine različnih hemikalija. I onda je prestala da radi. Mi, u tom trenutku dok je ona radila, mi smo bili na učinu te hemikalije. Ono trenutku, kada je ona prestala da radi, ljudi su upali određenu krizu, je li? To je obstinencijana kriza za otrovima Zorki. Ima i, i ona teorija sa trezorima, koji su se delili kao... Jeste to kucura. Sao bolj, da me padaš, bolj, da se mi se. Nikad se nisu delili <laughs> kao... kao... To je lažno. Turbana ali... lega. Agenda. Ali ili nisu se proizvodili, dobro ne znam o tome. <laughs> dobro i to je deo urbane kulture, <laughs> da No mislim jeste, jeste Zorka Farma koja je proizvodila stanoviti lek, ali već da ga ne, ne, ne proizvodi, ali samo iz tog razloga je bio, poznam, iako ga nije bilo ništa više, ne, ja se sećam to perioda, kao klinac, nije bilo više na ulici, ne znam, nego ne, ne, ne, u bilo ne, kom drugom mjestu. Ali, jeste, to je interesantna teorija, vezeno za, za, za, za... Epe, to je jedan dobar grafit, sjajan grafit, koji je u, u gradu godinama, da mislim da izbele, na kojem je pisalo bolje žuto nego dop. I onda jedan, lik, u jedan, od legende, jedan od njih jedan odista od urbanih legend, jedan od kultnih klikova gradskih dopisao bolje obav. Ja to je a, sjajno, al kažem dugo vremena, dugo vremena je bio taj grafiti na jednoj od a, a, glavnih raskrsnica kako izlaziš iz grade i ideš prema prema starom gradu, taj grafiti bolje je žuto nego dobro. A reci mi, spomenuo si Glišića, sad pet dana za to u Beogradu. Uh, Ovde će ajde biti neki nekih članova logopina. Ovo upravo, dio koji da, nas. Da, ovaj, ajde, goblini nisu tu, goblini funkcionišu. Kako funkcionišu? Međutim, Gližić je jako zanimljiv lik, ne samo za šabac, samo za nego za čito prostor bivše Jugoslavije, pa mi se nekako čini da se zapravo a, to što je on zapravo predstavljao svo to vreme nekako nije lepilo toliko ko njega u samom šapsu ili, no da, greši ne u neku ruku grešiš zato što se lepilo, to što je bilo tu ljudi koji su priči učestvovali koji su podržavali koji su radili ali vremenom kažem najveći problem jeste okupljalište ljudi treba to šabcu ne postoji u kome se ljudi znaju okupiti izuzem naša organizacija to je mali prostor, nešto neka fan u koju se zajedno izlaze i naravno za neke stvari potrebno imati i sredstava koja, koja ne postoje nekakva kultura postala skrajnota od sredih deset godine je postala nešto za potkusorivanje o tom i činjenica da u kulturi rade Nažalost, kakav štavolik Boši Bozluk, koji ne prepoznaje i koji zapravo nikada nije a, imao priliku da vide. Evo je jedno mo moje iskustvo. Pre par godina sam ja predlagal da, da, da, da supernavod sa Đilom napravi da svirku i da u, to, u tom bude Đilova izložba slika i mene je istoričar, dobro še nije istorična umetnost, jer ja radi na to mestu u galeriji. to ko je, je Znaš, to? Jer je ga. Oopšte obrazovanja, ja ne moram da znam Ja se ne bavim tim. Znači to ja znam i zbog svog liča. Gdje tad ti moraš. I sad, naravno, ljudi ne prepoznaju i ne znaju određene vrednosti, pogubili su se, oni ne mogu da ih promovišu i da ih uraju. U tom slučaju i priča oko Glišića. Nažalost, ne postoji u gradu neko ili neko ne želi da neko, neko bude na, na mestu gdje poznaje priču ko može da, da, da, da utiče na to da se ljudi koji rade, koji stvaraju, koji imaju bespoštovne energije, koji dele, da se oni izbacaju prvi plan. Znači, na neki način, da se njihovo delo prikaže samim tim, da se oni ne zaborave. Sad, mi šticemo konosti, u drušenju stvarnost puno radimo na promociji mladih umetika. Na gleda jednostav način dajemo ljudima mogućnost. Hoćeš da radiš, zvoli. Hoćeš da imaš izložbu. Evo, imaćeš izložbu, ali ti moraš da oći svecimo što po nje, neću ja. Ja ću ti pomoći koliko i ti uradi Takođe, sad smo radili u ovog leta. Imaš interesantan film koji se zove Devojke iz grade. Sa jednom grupom klinaca iz jednog sela, pored Šabce, Miša. Meni je u prvom trenutku bilo fascinantno stvar da imaš 20 klinaca u jednom selu koju žele da snimaju film i mi smo ih onda ušli su smo scenariju, naravno prepravili ga malo došli do, do toga i klidu da snimao radili ga jedno 4-5 meseci dobro film, možda se nađi na, na Youtube -u. nađite ga i pogledajte ga Devojka iz zgrada se zove film to stanovita pesma od Miroslav Ilića ali on se je, yes, ali on se ne pojavljuje jeli, u, u, u, u filmu tako da ali ovo znači vam se primer da svi nek, nekako uspevaju da da da da da da da dođemo, malo da iskučimo da promolimo glavu iz, iz te mrtvaje u kojoj se nalazimo, pa eto, iz večeva se Vlišica sa nama, da će nam reći malo svojih pesama malo svoje prozire, ćemo mrelo zgovarati sa, sa njim Ja se nama će biti puno ljudi več razovi zato što on to zaslužuje e, šta od svega toga može da bude ne znam, mi pričamo upravo pre same promocije na naslovnoj strani je Angelko Jandrić Ambr ili Ambrika, kako smo ga zvali, po meni najbolji pank pesnik osamdesetih u bivšoj Jugoslaviji. Ja sam ga tu naslikalo. Akazivaću vam Ambrikinu pesmu sam svi. Po meni već sam rekao, Ambrika je bio jedan od najboljih punk pesnik osamdesetih u bivšoj Jugoslavlji a ova tesma je u himna a... sam protiv svih gnev gnev ključa u meni umrite umrite svi kreteni mučite me mučite me jako, dugo nestanite ništa ništa drugo svaki dan provokacije provokacije sranja zajebancije beži od mene stoko da vas ne bih pokopao znam hoćete moje krvi neću Neću početi prvi ali celog svog života boriću se boriću se boriću se protiv idiota pozdrav svima ramonci bi rekli gaba gaba gaba nalazimo se u strogom centru moga grada šapca ispred zgrade koja već 15. godina se zida dozidava ruši i gde skitnice žive inspirisan ovom rugovom u centru grada osmislio sam ili napisao već kako hoćete ekološku pesmu polja su polja su ovde bila moć stakla i betona zaustavlja kretanje klorofila a polja polja su ovde Čeličnim skelama Ptice vuče Čudna sila Pa polja Polja, polja su ovde Bila U temelju Grumen Suve trave I krilo Leptira A reko Polja Polja su ovde bile to što je bitno sad ono što kaže i važe čovjek koji staro u svakom trenutku je spreman da da da pomognu, da da svojim Pesmo evo koristim teaser. Sad su dozvoli kolima mi pričao da je neko međusac volio baš iz emolansa, skupom. Ko smo spomenuli? Da im je da da snime. Takođe za bendovi koji sada trenutno rade u Šabcu, koji ima, znači nije to toliko a, crno kao što su Six Sol koji će se raditi u Petru, koji je uvijek u su ili 11. U neki drugi put ili neki drugi kljubljački bendovi sa koj kojima ja imena ne znam je često menjaju ali što reći da se ja malo izgubio sa pro Da, da, da. A, pošto se spomeno da čovek koji stvarno ne milice deli i daje svoju poeziju, takođe i svoje knjige. I bilo kog trenutka da dođemo kod njega da pokucamo na vrata i kažemo Ivane, ajde da radimo Vilo šta radi, radi ovo se je bilo film. Ajde da glumišu filmu, što je slučaj sa sutrašnjim filmom koji će biti emitevan. On će da bez pogovora uđe u priču i krene da, da, da radi sa nama, znači da krene da, da pomogne onom koga je to pitao. Što znači da naravno nekom koji ima, mislim, šestdesetih kusut godina, znači puno duha, ono koji koji valja, koji, koji dobar i na nje, na, po njevom utjecu nje, mislim, na njega treba se ugleda zapravo veliki broj drugih mladih koji nekako beže od javnog podljiva i beže od toga da izađu i da kažu ono što misle a to je najveći problem, ako se budemo skrivali i ostajali u defanzivi nećemo absolutno ništo raditi jer ono, u, u prvi plan is, iskaču svi, oni drugi od onih koji će uz CECU uh, da piju Bas, ne znam, da skaču na sto, posle toga ću otići i da slušaju stolnci. Isto im je. Znaš, bitna je u ne, neku roku dobra zabava. Ljudima ima i onaka, okej, okay, to je normalna stvar, Znaš, sad ću seću, sad ću je u stolnce, posle ću u toj diviziji, onda ću se ratiti nas u Lukasa. Znaš, da ga po malo. Znaš, to je ono što je poprvično... Znači, ne samo u Šapsu, nego u celi Srbiji. Znači, ta jedna gubljenje. Poima to je povezano sa onim što se nekao da se ljudi dele. Dele se do iznemoglosti, pogotovo ljudi u, u seni. To je ono što je... Fuck it. Dobreče. E, Samo par stvari, ajde. A, dosta smo pričali o toj nekoj mužiškoj sceni, ajde i o Glišiću. Međutim, ovdje ovih nekoliko dana zapravo bit će predstavljeni umetnici i na jedan malo drugačiji način zapravo se iskazuju za fotografi, bit će i nekoliko filmova. Tačno tako, znači, uh, bit će lep dan za fotografiju, to je sreda, na kojoj će učestovati više od deset autora sa svojim fotografijama. <laughs> Neki od tih ljudi žive u Šapcu, neki od tih ljudi koji, čije će fotografije biti prikazane žive u Beogradu, ali zapravo svi su oni šapčani. I neka scena koja sliča fotografije postoji, Ljudi stvaraju i to je ono, ono što je dobro. I sad, što se tiče filma, tu već nije tolika, toliko sjajno stvar. Ja nema, nema nešto puno ljudi koji se lože na, na kameru. Ne znam iz kog razloga, ali nema. Eda, tu smo mi, ta grupa u udruženju koji snimamo neke filmove. Tu je jedan momak koji će sutra također prikazati film Gori uh, Savljivić sa, sa Dugunjićem. Uh, tako da nešto, ne mogu reći, da je da stvoreno puno nekih filmskih dela u, u poslednje vreme, filmskih dela, kada kaže filmski dela, mislim na materski film, prebazhodno. Ali, ako uporedimo Shodom veličini grada sa ne znam, biločini sa beobrlo, nije to to niko loši, veči postoji, evo kvrlite, da kažem, sjajno je nekad, tri čoveka se a, cimaju za nešto, tri čoveka, ali treba, treba imati ta tri čoveka u ovo vreme, pogotovo ako uzmemo da ljudi koji stvaraju a, tu pokretnu sliku, a ne žele da je isprljaju sa... Nečim što je dnevno politički i nečim što spoda spod pod estradu, znaju da tu nema nikakog gleba, znači nema nikakvim ovacim. Da Tade to izljubavi zato što žele i dovoljno i 14-15 postoji. Razvija se, postoji sad neke klinici navi koji dolaze i koji a, uzimaju kameru sa namerom da bi nešto snimili kao ti klinici pored Čapsi, prof. Sala Miša koji su došli. A, tako da postoji zapravo scena koja živi, ne, ona nije, nije, nije uvrlo, samo je malo antrofirala. Živa li takava? Eto, može tako da se a, definiše. Jer ono što neko ne shvata, nažalost, jeste da kultura nije izbor novaca. U nju mora da se uloži. Mi nismo na nivou jedne engleske koja može da pravi a, tu industrije koja je vrlo unosna ve, vezanem za kulturu i za umetnost. Mi moramo našu doložimo, ne bili malo ovo ljudi izvukli iz ovog tamnog vilajeta u koju padamo. Ljudi izgubili za, osnovni za estetiku poslednjih 15-le godina nemajući mogućnost da konsumiraju ilo kakve forme, umotnost, to nije ponuđeno. A s druge strane, kada čovjek mora da razmišle o nekim osnovnim egzecicijalnim problemima, poslednje što mu na pomern pade ja ste dođeo da pozdravište i da da 400 dinara za dve karte ili 500, a plata moje može 20.000. Imamo je to problem. To je zapravo najveće cranje. E sad opet ja kažem dok ima ljudi koji sto ti ti nivo teško dođeš da snimaš u času da ovde da zaberužimo po malo ovaj besmisleni razgovor. <laughs> Dok ima ljudi kao što je on, evo sad će da kameru i da, da se nešto igra. Ima neke, ima nekih perspektive, znači ima nas koji hoćemo da menjamo, a ono razgovar možemo savržiti, završiti sa prostim na pasarani. I postoje... Par stvari, A To je da mi ne padano na pamet da, da, da, da živimo. Ja pre se bacio, ne znam, u organske hrane i izvoženje hrane, nego što bih počeo da, da ono što ja radim u toj meni komercijalizujem, onda bih ja mogao da pogledam. To je na od osnovih stvari ljutarnji pogled pogledalo. Tako da od toga proizilazi sve od tih form skrupula kojih moramo da se držimo. E... Ja verujem da se možemo izboriti da ne očekujemo da, na ne, da neko dođe na neko mesto na koje se odlučuje šta treba podržati ili ne, nego da, ćemo, nego da ćemo se mi izvoriti da mi dođemo zapravo na to mesto. Možda to malo sad previše maštovito, ali Ljubarevno možemo, nije to nikakav uh, problem. Ima nas, ima ljudi, samo treba skupiti, izvesti na, na ulicu, povezati i shvatiti da jedino zajedno možemo nešto da uradimo i da, da, da, da pravenimo, da odvojno ne možemo. Nema mesta sujeti i nema mesta bilo uh, kakvom rivalitetu između ljudi koji se trenutno bave umetnošću u bilo kojoj formi, od stripa, filma, muzike. Ljudi treba pre svega da solidarni, što nije slučaj toga da neko neće nekom dati činelu za vreme svirke to nečega drugog, ali damo se boriti, damo se izboriti za to što hoćemo. su bili goblini. Ovo je bio bend Pančeva, koji se zove Sjempre Peligroso. Pomalo liči na gobline. Morate se priznat, mada ako poslušate ostale njihove stvari, vidit da to zapravo i nije baš tako. E, 22, 24, dakle probili smo termin kupeka svega 24, a ka sve to skupo se do kraja, pola sada. Jeste možda jedan od naj... Kompletnih... Kako si ti rekla za doma Najbogatiji program. <laughs> Najbogatiji, da. Ali nikako nije najduži. <laughs> e, dobro, dobro. Ima još puno da rastete. Dok ovaj probijete tri sata i nešto programa. Svjesni smo toga. Da, e, završili smo sa Pančevom. Malo smo, nadam se, donekle predstavili Pančevačku scenu od uh, Pančevo. Ja sam uporno u Pančevu. Šta te muči tamo, priznaj? Ne znam, ne znam. Delam smo pričali. Mislim da o Pančevu, odnosno on je spomenuo, al ećo nema veze. Da. Šabac. Poslušali smo Ivana Glišića između ostalog njegovog recitiranje poezije što njegove. Uh, poslušali smo Sempre Grosso i pre toga Six Soul a između toga ništa, ali logopeta, da. Sjempre Peligrosa će svirati u petak u Podmornici, 15. drugog, Šabački Jam Session je 14. drugog, 13. drugog, Šabački Foto Autori. Ja bi samo još malo da se ispravim, pošto taj poslednji dan, osim Sjempre Peligrosa, će svirati i Six All, band koji smo poslušali A, nakon razgovora sa Borisom a, a sad ćete da čujete i šta je ono u stvari ja ne znam da li ima smisla ovog što da pričamo o tome šta je ono što je bilo jučer i šta je bilo već danas s obzirom da je pola 11 ali u svakom poču je da večera su bili predstavljeni filmovi pančevačkih autora a jučer je Ivan Glišić recitalo svoju poeziju ja se nadam da će Ivan Glišić vola skoro biti gost kupeka, sa obzirom da čovjek zaista zaslužuje pažnju je neću sad da čitam sve ovo što je ovde napisane za njega, a uglavnom čovjek koji je rođen 42. godine i koji je već od nekih polovine 60-ih godina na razni način deluje po jugoslavenskoj sceni popkulturi, što kroz pisanje pesama, što kroz punk i tako dalje, tako dalje no, pre nego što zapravo se odjavimo, ja bih želela i mlade koleginice da kažu koju rečenica za kraj. Pa, definitivno, ovo jeste bio jedan od najdužih kupeka, ali možda ćemo mi u budućnosti napraviti i duži, nikad se ne zna. Anja. Znaš, osjeti se da je, da, je, da je kupek pojačan, definitivno. Troje da. ljudi, super djeluje. Da ja se Možda ne uživo da u emisiji, ali vrlo smo povezani i razmišljamo o svemu. Da, ja se samo bojim da se obudiće ne održi na tri sata postajanja kupeka. A zašto znači se bojiš? Pa, ipak i to malo previše. Pre Probat ćemo <laughs> djeliti da emisiju. Policijski čas. Da. Pa to, pa ja. evo vidiš, repetitor da. su u Rimu zatvorili, skoro kad su prešli određeno vreme. E, pa dobro, ništa. Hvala e, što ste bili uz nas. Ako ste bili uz nas, ako niste, bit ćete. E, I zatvorit ćemo ovaj kupek za kraj sa nikim drugim nego Nick Cave-om. mnogo. Hvala. Nick Cave-om, Street, Nick Cave koji je nedavno objavio Tačniji, za još. njega. Pa da, ali za njega mogu slobodno da kažem da je posljednji album sa obzirom da nije reč samo dva ja zaista ne znam koliko ih je bilo uh, Nick Cave sa albuma Push the Sky Away koji bilo... izlazi 18. februara ali mi smo naravno alternativnim putem došli do njega i večera samo za vas, premirno Nick Cave. Šabačkim putem ispavljiv kamiona. Put. <laughs> tako je. street There was a girl named Lee She had a history But she had no past When they shut her down The Russians moved in турно-уметнички program едukaтивноg кара. Културно-умметничка programaа од еддукативен кара.кон Културно-умјетнички program едukaтивноg характера. Програм ултур артиек ме кара едukaтив. Културно-умjeтничке program едukaтивноg караа. Културно-умјjeетнички program едukaтивног караа. Културно-уметнички program изображаоваnega означаја.